Розділ перший. Якщо після обшуку на борту не виявиться ні мене, ні ознак мого перебування, це трохи заплутає ситуацію. Я ж не потребую їжі і утилізації відходів. Так, я напомпував трохи зайвого повітря і скористався душем, але вже стер журнали рециркуляції. Мою присутність могла б підтвердити судова перевірка. І то, якщо судові перевірки працюють так, як у розважальних медіа. Хоча, якщо подумати, я уявлення не маю, так це чи ні. Нотатка. Дізнатися, як відбуваються справжні судові перевірки. Я дістався бічної частини станції, фізично скануючи її на наявність камер безпеки, дронів тощо, і водночас шукав сигнали потоків та комунікаторів. Інші кораблі стояли пристаковані неподалік, але я бачив лише корпуси і громісткі вантажні модулі. Жодних великих ілюмінаторів, звідки б визирали люди, збентежені тим, що ж це за випадковий вартмех утікач у скафандрі. Зловив кілька сигналів, але то були або детектори уламків, або диспетчери вантажних ботів. Я рухався вздовж смуги магнітних фіксаторів, якими вантажні боти кріпили модулю до станції. І знайшов бота, який саме знімав один із модулів великого вантажного транспорту. Я проникнув у його канал потоку і проглянув його наряди на роботу. Транспортом, на яким він саме працював, керував бот, екіпаж розійшовся проводити дозвілля, а пасажири висадились. Я запитав цього вантажного бота, чи можна мені всередину транспорту, перш ніж він замінить модель на новий і порожній. Той відповів, мовляв, звісно, людям і на думку не спадає наказувати своїм ботам, скажімо, не взаємодіяти з незнайомцями, які мандрують за межами станції. Боти мають інструкції запобігати спробам крадіжок і повідомляти про них, але ніхто не каже їм не відповідати на ввічливі запити від інших ботів. Я проліз усередину каркаса порожнього моделя і далі крізь шлюз. Пінганув транспорту, він відповів тим самим. Я не мав часу його підкуповувати, тож відправив йому офіційний ключ безпеки станційного тягача, який щойно дістав із пам'яті вантажного бота, а тоді запитав, чи можна мені всередину, щоб пройти через док і вийти з нього. Той відповів, мовляв, звісно. Я пройшов через шлюз, зняв евакуаційний скафандр і спакував його в порожню шавку для зберігання. Позичив камеру безпеки для головного шлюзу, щоб роздивитися себе, Ще на кораблі в очисному блоці пасажирської вбиральні я змив з одягу кров і рідину, але на борту там не було матеріалів, щоб залатати дірки від снарядів і шрапнелі. На щастя, куртка на мені була темна, тож дірок майже не видно. Комір сорочки якраз затуляв вимкнений порт введення даних на потилиці. Зазвичай це не проблема, бо більшість людей ніколи не бачили вартмехи в безброні. Тому подумають, що той порт звичайна аугументація. Якщо люди, які перевели мій корабель на інший майданчик, розшукують мене, вони знають, що вартмехи без броні схожі на агументованих людей. Можливо, я надто переймаюся, у мене таке є. Це через тривогу, що походить від органічної частини вбивцебота. З позитивних аспектів параноїдальна увага до дрібниць, з негативних – також параноїдальна увага до дрібниць. Я переконався, що запустив код, який був написав для того, щоб зробити свою ходу і мову тіла більш людською, видалив себе з журналу транспорту і вийшов через головний шлюз на станційні доки. Я вже відкрив потік, через нього хакнув станційні дрони, сканування зброї і наказав їм ігнорувати мене. Завжди важливо хакнути сканери зброї, оскільки в мене в передпліччях вбудовано дві енергетичні гармати. Цього разу все ще серйозніше. Бо, серед іншого, у мене в Сумці бронебійна вогнепальна зброя і боєзапаси до неї. Її я забрав із запасів Вілкін і Герти, з Майлу. Дорогою назад виділив трохи часу і скористався набором інструментів на борту, щоб розібрати її і перебудувати на компактнішу, яку легше приховати. Тож тепер я не просто некерований мех, а некерований мех зі зброєю, призначеною для броньованої охорони. Що, загалом, мабуть, відповідає людським очікуванням. Але зараз обманути сканери зброї стало значно простіше, ніж уперше, коли я покидав порт вільної комерції. Частково через те, що я вивчив особливості різних систем безпеки, з якими стикався. Проте по-справжньому допомогло те, що кодування і робота на люту з різними системами відкрили в мені нові нейронні шляхи та простір для обробки. Я помітив це ще немайло, коли обробляв кілька вхідних каналів без жодної підтримки від хаб чи варт-системи, аж мені здавалося, що мозок зараз рвоне. Виявляється, від важкої роботи дійсно вдосконалюєшся. Хто б міг подумати? Стежачи за мапою, я вийшов із захищеної, нібито захищеної, зони доків і подався містком, що вів до станційного торговельного центру. Шлях проходив понад краєм загальної зони висадки-посадки і доку управління порту, куди були і скерували мій корабель. Я провів серед людських натовпів уже достатньо часу, щоб не боятися». Проїхав транспортом із цілою юрбою людей, які вважали, що я аугументований консультант з безпеки, і майже весь час невпинно зі мною балакали. Але я невеличкий страх усе-таки був. Я б уже мав це перерости. Змішуючись з великою групою пасажирів транспорту, я відчував, як в органічних частинах тіла посмикується кожен нерв. Ситуацію спрощує те, що на таких станціях звичайні і аугументовані люди завжди чимось зайняті. Усі незнайомці, усі під час ходьби сидять у потоці задля інформації, спілкування або розваг. Рухаючись доріжкою повз майданчик свого корабля, я відзначив у посадковій зоні значну групу людей. Як і всі в натовпі, я обернув голову та опустив погляд. Двадцять троє в силових костюмах. Усі з важкою бронею шикуються перед операцією з проникнення на борт. Жодного в броні вартмехів. Мені ніхто не пінгував, тож, мабуть, це все або люди, або аугументовані. У них над головами, готовим до розгортання, роєм кружляли 47 охоронних дронів різного розміру та озброєння. Я перехопив бота охорони станції і наблизив його камерою логотип на плечі одного з костюмів. Одразу розпізнати не вдалося, хіба що це точно не логотип станції Гавритон. Я позначив його собі для майбутнього пошуку за зображеннями. Охоронці станції Гавритон тут були, але вони стояли лише на вході в зону управління порту і стежили за операцією зброникнення на борт. Тож хтось уклав з Гавритон контракт на залучення озброєної команди. Таке обходиться недешево і викликає тривогу. Для звичайного пошуку доказів не потрібні 23 людей у силових комбінезонах із ескадрою охоронних дронів. Охорона станції, мабуть, за допомогою своїх дронів, наглядає за цією охоронною компанією, що почувається в їхній зоні доки, наче вдома. Я переглянув буфер запису захопленого дрона охорони станції і знайшов майже годину перехопленого трафіку комунікатора. Завантажив і виконав пошук за запитом Вартмех. Результат був майже миттєвий. Вартмех, думаєш, що той дійсно на борту? Розвіддані показують, що таке можливо. Я зі своєю керівницею. З якою керівницею? Топіоти. Їх же не просто так некерованими називають. О, так. Це про мене. На комплексі тереформування, незаконний гірничов відобуваний платформі чужинних решток на майлу, Вілкін і Герта виявили, що я Вартмех. Тоді це несподівано стало в пригоді, але я не хотів, щоб таке повторилося. Ніколи. Мій друг Дат змінив мені конфігурацію, прибрав близько сантиметра довжини рук і ніг, щоб під час сканування я не збігався зі стандартною будовою тіла Вартмеха. Дат також змінив мій код так, що в деяких частинах тіла стало негусто рости м'яке, схоже на людське волосся, а шкіра по-іншому трималася на краях неорганічних частин, аби вони більше скидалися на аугументації. Зміни були малопомітні. Дат вважав, що саме такі знизять людську підозру на рівні підсвідомості. Отакий він претензійний. Від змін в коді у мене також погустішали брови і волосся на голові, а обличчя змінилося значно більше, ніж ми очікували. Мені не подобалось, але це необхідно. Однак цих змін недостатньо, щоб обманути людей, які знаються на вартмехах. Безперечно, вибігши на стіну на очах у Вілкіни Герти, я здав себе з усім потрохом ще до того, як вони мене взагалі роздивилися. Я міг контролювати свою поведінку. Ну як сказати? Здебільшого. Але мусив контролювати і вигляд. Тож іще на кораблі я за допомогою датових шаблонів тимчасово змінив свій код, щоб волосся на голові росло прискорено. Прискорено, бо якби я протупив і почав на шкалі волохатості наближатися до двоного хутряного монстра із серіалів, то мав би час це виправити. Я відростив на голові ще два сантиметри, а коли досягнув мети, припинив ріст. Щоб перевірити результати, я дістав зображення зі свого архіву відео і знайшов гарне фото свого обличчя з камери докторки Менце. Зазвичай я не використовую камери, щоб дивитися на себе, тому що набісив воно мені. Але тоді я працював за контрактом і ще збирав дані з потоків своїх клієнтів. Судячи з позначки часу, то був кадр із моменту, коли ми стояли біля цикад. На нас полював сірий криз, і вона попросила мене показати обличчя іншим, щоб вони мені довіряли. Я вирівняв старе зображення з поточним із камери дрона. Після всіх тих змін я дійсно мав інакший вигляд. Більш людський. Мені це сподобалося ще менше. Але тепер, повернувшись на Гевритон, де мене шукає якийсь поки невизначений орган безпеки, я зрозумів, що це стало в пригоді. Наступний крок – позбутися одягу і очевидних дірок від снарядів на ньому. Я змусив себе ввійти в один із великих закладів поповнення запасів для мандрівників з краю торговельного центру. Я вже якось купував через станційний торговельний апарат собі чипи пам'яті, але в справжньому магазині ще не був. Хоч торгівля тут була цілком автоматизована, а я на основі побаченого у розважальному потоці наче тямув, що робити, все одно було дивно. Під дивно я маю на увазі до нестерпний рівень тривоги. На щастя, схоже, є люди, які тямлять у цьому не більше за мене, бо щойно я переступив поріг крамниці, потік одразу відправив мені інтерактивний модуль із вказівками. Він повів мене до однієї з порожніх торговельних кабінок, повністю закритих. Прохання зачинити приватні двері принесло таке полегшення, що мій рівень надійності робочої системи піднявся на піводиниці. Кабінка зісканувала мою фізичну валютну карту, а тоді запропонувала набір меню. Я вибрав те, яке позначили простим, практичним і зручним для подорожей. Завагався щодо довгих спідниць, широких штанів, каптанів на весь зріст, тунік і курток до колін. Мене приваблювала ідея поєднати це все і створити з цієї численної одежі певний буфер між собою і зовнішнім світом. Але я до того не звик і боявся, що це впадатиме в очі. Мені і так багато часу знадобилося, аби зрозуміти, що робити з руками і ногами під час ходьби і просто стояння. Зайвий одяг передбачає ще більший потенціал для помилок, які привертатимуть увагу. Ще мене спокушали шарфи, капелюхи та інше прикриття для голови і обличчя, які подекуди виконують культурні функції. Але саме таким би і скористався вартмех, що переховується. І це лише підсвітить мене для додаткових охоронних сканувань. Досі я носив два різні набори людського одягу, тож усе краще розумів, що для мене найефективніше. Вибрав робочі черевики, що не надто відрізнялися від пари, яку я поцупив ще в порту вільної комерції, з автоподгоном розміру і захистом від падіння на них важких речей, що для мене не так важливо, як для людей. Далі штани з численними застійними кишенями, сорочка з довгим рукавом і коміром, який прикривав мені порт введення даних, а також ще одна куртка з м'яким капюшоном. Ну, вийшло надзвичайно схоже на те, що я вже носив, лише з іншим поєднанням чорного і синього. Я схвалив оплату, і зі щілини повпадали пакети. Коли я одягнув нове вбрання, виникло дивне відчуття, як тоді, коли вдається знайти в розважальному потоці наче непоганий новий серіал. Мені сподобався цей одяг. Можливо, він мені справді сподобався настільки, що можна прибрати лапки навколо цього слова. Загалом мені не подобаються речі, які не можна завантажити через розважальний потік. Можливо, тому, що я його сам обрав? Можливо. Ще взяв собі новий рюкзак. Кращий, з більшою кількістю застібних кишень. Я вдягнувся, отримав знижку, бо забажав вкинути старий одяг у магазинний переробник і вийшов з кабінки. Опинившись знову в торговельному центрі і змішуючись з натовпом, я почав завантажувати нові розважальні медіа та розклади транспорту, а також шукати в потоці останні новини. Пошук за зображенням видав логотип охоронної компанії «Палісад». Я почав шукати її. Мені треба якомога швидше забратися з гавритон і придумати надійний спосіб передати свої чіпи пам'яті докторці Менсі. Чіпи, які я заховав у передпліччі, містили чимало даних, узятих просто скупачів на майло стосовно дивних синтетіків, які сірий криз незаконно видобував під виглядом операції з тераформування. А чи пам'яті, які я знайшов у спорядженні Вілкен-Герти, пролив ще більше світла. Він містив запаси про їхню історію роботи на сірий криз, ретельно організовані та впорядковані, готові до передачі журналістам або корпоративним суперникам. Думаю, то був шантаж або спроба переконатися, що сірий крис їх не вб'є. У будь-якому разі, це зараз у мене. Передати його та інші чіпи менсі особисто, це був би найнадійніший метод, і саме так я і планував зробити. Лише не був певен, чи хочу знову її бачити, або, якщо точніше, щоб вона знову бачила мене. Думки про неї тягли за собою цілий клубок заплутаних емоцій, з якими я поки що не хотів розбиратись, а може, взагалі не хотів. Але я не мусив приймати це рішення негайно. А може, взагалі не мусив, тут також діє. Я завжди міг пробратися туди, де вона мешкає, і залишити чіпи серед її речей із запискою. Я багато думав про таку записку, накидав її інші варіанти, але найпевніше оберу такий. Сподіваюся, ці докази проти сірого кризу допоможуть вам. Підпис Вбивцебот. Бот. Мені потрібно було зосередитися на тому, як розвідати, чи вона досі в порту вільної комерції, чи повернулася на Альянс збереження без... Пошук у невинному потоці видав низку результатів, і ключова фраза в найвищому змусила мене скам'яніти. На щастя, я перебував у широкому місті ТЦ, де свої офіси мали великі транспортні лінії, а не густий натовп розійшовся і проходив повз. Я потягнув себе до входу в найближчий офіс і зупинився в точці, де їхній комерційний потік демонстрував рекламні та інформаційні відеоролики. Не ідеально, але мені потрібна була хоч якась місцина, де можна постояти, зосередившись на новині. Сірий Криз звинуватив докторку Менсу в корпоративному шпігунстві. Яким бісом до цього дійшло від останньої екстреної новини, яку я тут підхопив? Відбувалося кілька судових процесів, але очевидно, що агресором у насильстві проти дослідницьких груп виступав саме Сірий Криз. Окрім інших доказів, у нас був запис мого потоку і відео з камери з на костюмі Менсе, в якому представники Сірого Кризу визнають свою провину. Навіть та дешева, дурна і недолуга страхова компанія, яка мною володіла, не мала б тут промахатися. Але, видно, саме так і сталося. А ще доктор Каменса планетарна лідерка некорпоративного політичного утворення, як її взагалі можна звинуватити в корпоративному шпігунстві. Ну, тобто я в цьому не тямлю, бо я не отримував освітніх модулів про людське законодавство, але звучить воно неправильно. Я схаменувся після першого обурення і зміг прочитати решту новини. Сірий криз – Виставив обвинувачення, але ніхто не знає, чи подали вони справжній позов. Контрпозов. Є таке слово? Це все лише припущення, бо журналісти не можуть відшукати Менсу. Стоп, що? А де ж вона? І де інші? Вони повернулися на збереження і лишили її саму? З того, що я розвідав, збереження ставиться до своїх планетарних лідерів дуже легковажно. Вдома докторці Менсі навіть не потрібна охорона. Але дурість залишати її саму в порту вільної комерції, де з нею може статися все, що завгодно. Вже сталося. Мені хотілося кулаком пробити найближчий корпоративний логотип. Люди-ідіоти не розуміють, як тримати безпеку. Люди-ідіоти думають, наче всюди так само, як на тому дурному занудному збереженні. Мені потрібно більше інформації. Очевидно, я пропустив якісь важливі події. Я став гуртати назад стрічку новин, шукав за пов'язаними тегами. Все ретельно, старався не панікувати. Згідно з записами, до яких портвільної комерції надав доступ, щоб журналісти відчепились, Рада Оверс, Бхарадвадж і Волеско відбули зі збереження близько 30 циклів тому. Менса мала вирушити слідом, але не зробила цього. Поки що нормально. Наступна точка даних була так глибоко захована в іншій новині, що я мало не пропустив її. Сири Крис випустив повідомлення для преси, мовляв, Менса подалася на транролінг Гайфу, щоб відповісти на їхній позов, але портвільної комерції цього не підтвердив. Ідеться тупа Транс Ролінггайфа. Шалений пошук в інформаційних базах публічного потоку підказав мені, що Транс Ролінггайфа це станція, важливий хаб, де розташовані корпоративні штаб-квартири майже 200 компаній, зокрема і Сірого Кризу. Отже, не зовсім ворожа територія. Цікаво, що мені від цього зовсім не стало легше. У наступній пов'язані новини. Гадала, що Менса вирушила на Транс Ролінггайфу, щоб дати свідчення від імені Збереження і Дельта Випаду у справі проти сірого Кризу. Після цього новина містила припущення, що вона збирається свідчити в, імовірно, неправдивому позові сірого кризу проти неї. Лягало те, що два суб'єкти, які дійсно могли щось знати, а саме Альянс Збереження і моя колишня тупана недолуга страхова компанія в порту вільної комерції, не зробили офіційних заяв, лише прокоментували, що Менса точно на транролінгайфі. Менса не дурна. Вона б ні за що не наблизилася до території ворожої корпорації без охорони. Якщо вона рушила на трану Ролінг-Гайфу, за власним бажанням, страховка за мандрівку на зустріч із сірим кризом, які вже намагалися її вбити, обійшлася б дорого на гроші і ще дорожче за виконанням. А страховій компанії довелося б погодитися на все, щоб витягти її. Включно з вирядженням бойових кораблів. Безпечніше і дешевше лишатися в порту вільної комерції, важливому центрі розгортання страхової компанії і змусити всі сторони прибути зі своїми свідченнями вже туди. Компанія наполягала б на цьому. Висновок Менса не вирушила на тран Ролінг-Гайфу добровільно. Хтось її обманув, захопив або змусив. Але для чого? Якщо сирий криз збирався це зробити, навіщо так довго чекати, коли всі свідки матимуть час принести костюми, дати свідчення і передати докази журналістам? Що такого сталося, від чого в сірому кризі так запанікували, аж... а а от зараза. Треба було вирушати. І якомога швидше. І не транспортом з ботом-пілотом. Коли Палісад не знайде мене на кораблі, їхнє полювання затримається, але ненадовго. І якщо в них є, видай, дещіця місків, то перевірятимуть вони саме автоматизований транспорт. Я відкрив графіки на швидких, оснащених екіпажами пасажирських транспортних засобів. Ні, не прямій рейсі, я ідіот, але не настільки. І знайшов рейс, який вирушає за 4 години і прямує в один важливий хаб. Звідти я міг дістатися, куди мені потрібно. Раніше я не подорожував так передусім тому, що не хотів. На початку сумнівався в тому, чи здатен хакнути одночасно сканери зброї, системи ідентифікації та оплати. Але тепер завдяки Вілкен Герті виправдань не залишилося.